Kalimat Bismillah pengasih penyayang hanya untuk bunyi bunyian melulu tanpa diterapkan terbukti setiap orang Islam itu pemberang artinya kering seperti Emran Kumaini Kartosuwiryo Diti II P Arifin dan seolah-olah mereka itu tidak tahu arti kasih sayang masyarakat Muslimin saudara perlu membaca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 Sejarah Islam dijajah oleh salibisme. Sejarah Nero harus dibaca. Sejarah Eropa, sejarah Amerika di Vietnam dibaca. Sejarah Eropa, sejarah Amerika di Vietnam. Sejarah Amerika di Kamboja, Sejarah Amerika di Palestina sekarang ini. Yang memberikan senjata-senjata racun dan kimia kepada Yahudi untuk memukul bangsa-bangsa yang tidak berdaya. Ini lho bacaan dulu. Jangan bilang ini Bismillahirrahmanirrahim menerbutkan orang-orang Islam menjadi kereng. Nah kalau dikereng iya kereng. Semut saja kalau diinjek ya kalau jengkin kalau judara injek dia ya nyengat. Betul jengat Apakah mereka ini mau kita kembali kepada ayat-ayat Babel yang mengatakan kalau kau ditamper pipimu yang kiri putarkan pipimu yang kanan supaya ditamper sekali. Ini diajarkan oleh kaum Nasoro. Yang menjajah negeri kita ini selama 350 tahun dulu supaya kita ini nerimo. Ya, Laos Laos mengono tertulis suratnya yang Bible. Nak kau ditampar pipi musang tengen puter musang kiri. Jadi e, tampar lagi. Itu itu mendidih orang masuk dalam penjajahan. Kan enak saja saudara-saudara yang menampar ini. Dia kira umat Islam di kalau ditampar Dia tidak menjadi tidak mau ngasih maaf. Itu hakmu untuk membalas amanat wa alaikum fa'taddu alayhi bimithli ma'taddu alaikum wattaqullah kepada Allah jika anda ingin mendengar bahwa la ilaha illallah itu bukan cuma milik umat Islam tetapi milik seluruh umat beragama daripada nabi pertama Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka saya ajak saudara-saudara untuk membaca Injil Yohanes Fasal 17 ayat 3 yang berbunyi Inilah hidup yang kekal yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus Kitab Injil Yesaya pasal 44 ayat 6 yang berbunyi Beginilah firman Tuhan penebus Israel Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Injil Yesaya dalam pasal 45 dan ayat 5. Yang berbunyi, akulah Tuhan yang tidak ada lain. Ya, kecuali aku. Kemudian pasal 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga sehingga kami sama sah rasul-rasul satu -rasul pasal 3 ayat 13 Abraham SH Yakub Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus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 Dengan Erste, Tweede dan Derde Stem. Atau jerit-jeritan gadis-gadis dalam suara kur untuk mengatur Erste, Tweede Stem. Sehingga tengah malam kedengarannya seperti kucing kerah. Itulah sebetulnya yang ngejan-ngejan. Kalau orang membaca Quran, tidak ada yang sampai mengejan begitu. Satu pertanyaan ini saya katakan. Sunat kata orang Katolik itu adalah wajib bagi Islam.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 Dan cukup diatur oleh beliau sallallahu alaihi Wasallam. Sebab beliau mengatur itu dengan memperlakukan itu dengan, pada dirinya sendiri Misalnya beliau mengkhitan kedua cucunda Hasan dan Husey Waktu umur mereka sampai kepada hari ketujuh Dan perbuatan beliau sallallahu alaihi Wasallam Mempunyai kekuatan hukum seperti Al-Quran Bahwa khitan atau hukum sunat-sunat itu Sebenarnya juga ada di dalam Injil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 begitulah cerita khitan Yahya. Itu dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 21 tertulis sebagai berikut. Dan ketika genap delapan hari ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandungnya oleh ibunya. Dalam Injil Yesaya ayat 1 pasal 52 kenallah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 yang tidak bersunat akan sama seperti salah satu dari binatang-binatang itu karena ia telah mencemohokan barisan daripada Allah yang hidup yang disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 62 adalah berbunyi innal amanu wal hadu haju wal nasara wa sabi'in man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كمديان دلم آيات سورة العمران لما بلوا لما إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة Tumma illa yamarji'u kum, fa'ahkum ubaynakum fi ma'kun tum fihi tahtaliyun. dalam surat Al-Maidah ayat 65 berbunyi: Walau anna ahl al-kitabi amanu wa taqo, lakafrna anhum syi'atihm, walladqalnahum jannahin. Di dalam tiga ayat tersebut di atas tidak satu pun yang mempunyai arti atau bisa dipakai sebagai dalil yang dimaksudkan oleh si Katolik itu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 Lalu ke mana yang 72 tersebut? Kan berarti masuk neraka, bukan? Karena itu Nasrani di sini begitu getol untuk menyelamatkan yang 72 karena mereka masuk surga seperti dijamin dalam kitab Yohanes 16 pasal 3 ayat 16 dan pasal 11 ayat 25. Saudara, 73 Firkoh atau 73 sekte yang disinggung oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang berbunyi sataftariqu ummati ila 73 firqah, كلهم في النار الا واحده. Dan memang itu betul. Dan betul-betul kenyataannya dalam sejarah di dalam sejarah Islam pernah muncul firqah-firqah atau sekte-sekte atau aliran-aliran yang hampir semuanya lahir Karena intrik salibisme internasional Dan zionisme internasional Lahir firqoh-firqoh dari kalangan umat Islam Yang mau maksudnya merongrong agama Islam dari dalam Semuanya itu sudah berada jauh dari lingkaran Islam Satu contoh Gadianisme Aliran ini muncul pada pertengahan abad ke-19 Di mana kepalanya yaitu bernama Mirza Gulam Ahmad Mengaku Nabi setelah Muhammad. Kemudian dia berubah mengatakan saya Wisnu. Berubah lagi mengatakan aku adalah Krishna. Dan akhirnya dia bilang aku adalah Yesus. Dan penghabisannya dia bilang aku akbalul ambiya wal mursadif. Aku paling mulianya para Nabi dan para Rasul. Aliran ini mengharamkan jihad. Sebab kata beliau dalam bukunya. Uh, Hamamatul Bushra Dia bilang Cukup perlindungan Inggris Buat apa kita jihad Sudah aman di bawah Inggris Agama seperti ini Atau sektor seperti ini Kalau mau menamakan dirinya Muslim Kita tolak Dan ini yang kita katakan Fennar Jadi bukan seorang Muslim masuk neraka Tapi seorang yang sudah menyebal jauh seperti itu Yang dikatakan masuk neraka Kemudian aliran-aliran bahai. Aliran-aliran asufsato'iyah. Aliran-aliran felsafah yang mengambil daripada Yunani. Aliran-aliran seperti yang dikatakan sekarang ini. Aliran-aliran kebatinan dan sebagainya. Yang mengatakan kami muslim tetapi tidak sholat. Kalau dikatakan kenapa tidak sholat. Dia bilang cukup kami batin saja dan kami berbuat baik kepada orang. Sekarang ada agama tiga waktu. Bagaimana kita bisa masukkan mereka dalam Islam? Inilah janji Nabi SAW, ada 72 firqah. Kalau madhab-madhab yang ada sekarang jumlahnya 8, 9, bahkan ada 10 madhab yang semuanya masih memakai Quran dan Sunnah Rasul SAW sebagai dasar hukumnya, maka itu semuanya termasuk filjannah. Dan ini banyak yang ada sekarang di dunia, 8 sampai 12 madhab. Itu semuanya fil filjannah insyaAllah. Mereka memakai Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW Tidak menyimpang dari ajaran itu semua Mahasirah Muslimin Karena itu ulama Islam seluruh dunia Pertama-tama di Pakistan memfatwakan bahawa Puak Gadiani Adalah di luar lingkungan Islam Kemudian Banyak lagi ada puak Agakan Agakan itu puaknya mengatakan bahawa Orang itu balel Kalau umurnya sudah 40 tahun Baru balel jadi sebelum apa tahun boleh anda berbuat segala-galanya diampuni oleh Allah dan tidak ada hisap. Dari mana dia bawa? Tak ada sudah dari salah satu pihak kebatinan juga, kawan-kawan. Boleh main judi, boleh semua, nafsu dibelah menjadi tua seperti ini kita katakan anda di luar line dan harus dikatakan demikian. Jelas dengan sendirinya. Mereka itu termasuk sabda Nabi SAW dalam 73 puak calon neraka. Tetapi manhaj-manhaj yang lain, insyaAllah tidak. Agama Kristen hampir murat marit. Tiap hari umat Islam mendapatkan keluarga baru, dan tiap hari umat Kristen kian menyebal, kian tidak mempunyai arah, kian jalan seperti zigzag, seperti mobil yang hampir slip. Maafkan saya muslimin. Kalau umat Kristen mendapat ribuan orang awam yang masih lapar perutnya. Karena sementara diisi mereka masuk agama Kristen. Mungkin kalau orang-orang ini kaya dan berkecukupan akan mengembalikan itu Bible kepada yang punya. Islam mendapat orang-orang seperti Ruje Garudi, seperti Mariam Jamilah. Satu kepala seperti 10 juta orang-orang yang dikibulin masuk agama tersebut itu. Ini orang-orang ahli fikir dan tidak pakai disuap dan tidak pakai diajak tapi mereka e, masuk dengan kesadaran dan keyakinan. Kalau menara masjid Anda namakan menara pengganggu bagi saudara hal itu e, mungkin betul bagi kaum muslimin. Suara yang dikumandangkan dari menara masjid itu adalah justru panggilan Allah kepada mereka untuk berkumpul salat. Mana pendapat Anda tentang suara-suara fitnah yang terbit Daripada menara-menara pemancar suara dunia Itu kita tanyakan kepada mereka Apa pendapatmu tentang suara-suara fitnah Yang memenuhi seluruh dunia ini Dari kaum Kristen Dan kaum uh, kaum katolik khususnya Paulus sendiri mengatakan Bahwa dalam bebel ini Bahwa bohong itu boleh Jika kebohonganku Untuk menambah orang masuk ke dalam agama Harus disalahkan Apa sebab kebohonganku itu harus disalahkan aku bohong untuk mendapatkan pengikut dasar mencari pengikut itu bohong agama yang mempunyai filsafah seperti itu mahasiran muslimin jika kita gauli kita ajak bersahabat maka risikonya berat kita belum bicara tentang umat-umat yang berfilsafah ateisme yang dia minta supaya kita bergaul dengan mereka itu Dan orang-orang yang mengatakan segala tujuan bisa dicapai dengan segala cara. Jadi tujuan menghalalkan segala cara. Sebagaimana diucapkan oleh Machiavelli. Seorang Itali dan filsafahnya itu dipakai oleh negara-negara barat. Hedul helak di Medellin. Asal ketemu, asal dapat. Kalau perlu kamu bunuh orang. Asal maksudmu tercapai. Ini namanya asal kita mendapat maksud. Hal itu dilarang oleh agama Islam... ...dan mungkin oleh agama-agama mereka... ...kalau itu masih ketemu yang orisinil. Kita tidak ada kesempatan membaca seluruh Bible... ...tetapi sudah jelas... ...ada yang masih ketinggalan orisinil. Lupa mereka tidak menambah dan menguranginya. Saudara-saudara... ...marilah kita tunggu saja. Saatnya Isa ibn Maryam akan turun. Dan bagaimana nanti salat beliau? Apakah beliau ikut nyanyi-nyanyi... ...di belakang piano dan orgel? Duduk di atas altar... Di gereja ataukah beliau menghadap qiblah bersama-sama kita kaum muslimin insyaAllah. Kulintawiru inna ma'akum minan muntawirin.